اقرأ أخيها ورتل القرآن اصبح بصوتك اسمع الأكوان اقرأ كلام الله داوي نفوسنا لنحس في عماقنا عماقنا الإيمان وسلمت تسليما كثيرا عز الله بر الله جل شانه ان كنت صلوات السلام ونصب الله وصليكم محمد صلى الله عليه وسلم قال عزني الله تبارك وتعالى يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون او بي كبيره قيتس الله جل شانه استنسكم بغياز ان مايتو مرتي وصنكم كرا مسلماني الله تبارك وتعالى ما دناسوا شنو يدني كيس باي استنسكم بغياز I molimo ga ala, da ga sretnemo, a da on sa nama bude zadovoljni. Čera sam mislio e, da se još dotaknemo malo govora koji je vezan za sabor. Gdje smo prošli put ovdje govorili o nekim stvarima koji su vezane za sabor. I koliko se sjećam, spomenuo sam vam govor islamskih učenjaka, tačnije govor mama Šafije, gdje imam Šafija kaže... Da Allah subhanahu wa ta'ala ni objavio od osim ovu suru, to jeste suru al-Asr, bila bi dovoljan dokaz protiv Allahomih stvarenja. Da Allah djarlashanuhu nije objavio od Kur'ana, osim ovu suru, bila bi dovoljan dokaz protiv Allahomih stvarenja. Misli se ovde na suru al-Asr. Jednu kratku kur'ansku suru, koji mislim većina vas poznaje na pamet, ako ništa, čuli ste njen prevod, يا الله تبارك وتعالى كاشا والعسر إن الإنسان لفي خسر tako mi vremena człowiek je uistinu na gubitku řekliśmy już wiele puta mówiliśmy da kada je u pitanju zaklinjanje na slohova stvorenja Allahu je robovi nesmiu zaklinjat osim Allahu Allahu kusanih sallallahu alayhi wa sallam kasha Znači, zaklinjanje majkom, zaklinjanje babom, zaklinjanje životom, zaklinjanjem rahmeta ovim, rahmeta onim, znači nije dozvoljeno, nije dozvoljeno islamu. Dozvoljeno samo da se zaklinje uzvišenim Allahom, tabariki otara. Jo e opet zaklinjanje Allahom, čovjek ne smije da to koristi u svom govoru, da kažemo za male stvari. Jer prenosi se so od salafa da su govorili, da su dolazile razne izreke u smislu, 20 godina, 30 godina ili 40 godina nisam se zaklul Allahom nikak. Zato što je bi bilo poznato kod njih da govori istinu. Međutim, danas ljudi sako malo Allaha miho, Allaha miho. A pola ihlažje kada govori Allaha miho ila Allaha miho. Međutim, vidite da uzvišeni Allah, tabarika wa ta'ala u Kur'an, da se kune svojim stvarenjima. Pa Allah, jelala šanu, kaže, na primjer, o šemsi, o duhaha, tako mi sunca, o kamari, tako mi mjeseca, o fajr, tako mi zori. Allah, tabarika wa ta'ala, ima pravo se kune sa kim on I Allah jala šanuhu za zakljenje svojim stvorenjima. Međutim, ono što je bitno sada odjedno znamo, jeste, da kada u Koranu dođe zakletva, sa nečim ili sa nekim, to dolazi radi ili važnosti toga. A zatim ono što je posle, to jeste radi koga ili radi čega je došla zakletva, je također nešto što je bitno. Pa Allah t'baraq wa ta'ala kaže, وَالْعَسْرِ إِنَّ الْإِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي tako mi vremena. Znači, pogledajte, uzvišeni Allah tabarahu wa ta'ala se kune vremenom. Innel insanele fi husr. Uistinu je čovjek na gubitku. Ovdje je prevedeno, uistinu je čovjek na gubitku. Ovdje u arapskom jeziku, kada bi se vratili, znači da govorimo u arapskom jeziku kao jeziku, u ovom kuranskom ajetu je uzvišeni Allah tabarahu wa ta'ala spomenuo potvrde te zakljetve. Pa inne, u uistinu, što bi se kod nas reklo, dolazi kao potvrda, da je nešto uistinu tako. Znači, ova čestica inna, znači uistinu je tako. Ovole fi, ovaj la, jer možda se kaže, jezički bi bilo dođu da se kaže inna l'insane fi husr. Čovjek je u gubitku. Međutim, ovo la dolazi također za potvrdu. Znači, da kažemo sve neke moguće potvrde, da je to uistinu tako je došlo u ovom kuranskom ajtu. Tako, mremena čovjek je uistinu na gubitku. Što znači na gubitku? Gubitku i na dunjalu i na akhidatu. Propo i na dunjalu. A propaštja također na akhidatu. Tako što će boraviti, što će boraviti što biti jahennam da Allah t'barak v ta'ala sačuva. I zato samom kada ode spomijenjem da će boraviti što biti jahennam da nas Allah t'barak v ta'ala od njega sačuva. Znači napominjava na hadis, di Allahu posanih sallallahu aleyhi wa sallam kaje da najblža kazna sta unicima će biti šta? Da će uvatri biti do člana aqa. A da će i mozgovi vreti o I <tipati> Allah Jalašanu također Kur'an, kada govori, opisiva Jahannam, ne samo da će ljudi biti u vatri, nego će biti u obuhmačeni vatru. U vatra će biti sa svih strana, ispod njih, njih, sa lijeve strane, sa desne strane. Također će im odjeća biti od vatre, postelja će im biti od vatre i tako dalje. I zato zar u istinu to nije veliki gubitak. I zato u ovom Kur'anskom majetu, kao da Allah tabareku wa ta'ala nam kaže da je osnovi svaki čovjek na gubitku. Da je u osnovi svaki čovjek na gubitku. Osim oni, da kažemo, koji se kutarišu istog stanja, istog stanja gubitka, koji se izbave istoga, koji pobjegnu istoga, a koji su oni koji su se izbavili, ili da kažemo kutarisali, to su oni koji su spomenuti u sljedećem ajtu. Pa Allah Đerlešanu kaže sljedeći ajt, znači takome vremena čovjeku istu na gubitku, osim onih koji vjeruju i dobra djela čine i koji jednim drugima preporučuju istinu i koji jednim drugima preporučuju strpljenje. Znači, oni koji vjeruju, ona osoba koja se okiti vjerovanjem u svom srcu, znači da povjeruju Allaha, da povjeruju poslanike, da povjeruju sudnji dan, da povjeruju knjige, da povjeruju Kur'an, znači, ona osoba koja povjeruje to, kome je to uđe u srce, ona je, da kažemo, na početku toga da se kutariše iz te propasti. I zato prva stvar koja je ovdje spomenuta, a bitno je da gledamo redosvijet stvari, Prva stvar koja je spomenuta jeste vjerovanje. Prva stvar koja je spomenuta jeste vjerovanje. I zato čovjek ako bude radio djela u vanštini, na primjer da klanja, da posti, međutim nema vjere u svom srcu. Ili na ko što da kažemo nije ima sumnje u svom vjerovanju. Naprimjer, na na Uzbilja je da ima ljudi koji klanjaju, međutim kojem kada spomene sudnji dan kaže ko se otamo vratio. U smislu da sumnja, jel to tako? Kaže ko se otamo, ko se otamo Čovjek koji radi nešto iz adeta, iz običaja, međutim nema vjere u svom srcu, nema ničega. Znači ništa se to od njega neće primiti. I zato pogledajte, znači, na prvom mjestu se ovdje spominje vjerovanje. I zato se traži čovjeka prvo da očisti svoje vjerovanje, to jeste da vjeruje sa dokazom, da zna kako da vjeruje. I to vjerovanje biva sa znanjem. Znači vjerujuš ono što je došlo, u Kur'anu i sunnatu Allahog posanika sallallahu alaihi wa sallam. Illa allazina amanu wa amilu salihati. Osim oni koji vjeruju i čine dobra djela. Druga stvar, Allah vam dao svako dobro, jeste činjenje dobrih djela. Ova stvar, vjerovanje i dobra djela, uvijek u Kur'anu dolaze jedno sa drugim. Nikada nema da se spomni vjerovanje, a da se ne spominju djela, ni da se spominje djela, da ne, ne, ne dolazi vjerovanje. Zašto? Zato što je nemoguće da se ove dvije stvari ne nađu jedna uz drugu. To jeste, nemoguće je da čovjek veruje, da veruje u Allaha, da veruje u sudnji dani, da veruje u džennet, da veruje u džahennem, a da Allahu nikada ne pada na sečru. Znači, to verovanje je neispravno. Možda njegov jezi govori, međutim, njegov verovanje neispravno. Znači, da znaš da ćete Allah džrlašanu pitat za namaz. Kao što nas obavijesuje Allaho, miljenik, postanik Muhammed sallallahu alaihi wasallam, da prvo zašto čovjek bit pita na sudnje danu jeste namaz, pa ako ti namaz bude dobar, se će ti biti dobro. A ako ti namaz ne bude dobar, ništa ti neće biti dobro. Moguće Jer moguće da čovjek u to veruje, a da mu dolazi namazki vakat, pa drugi namazki vakat, pa treći, pa četvrti, pa peti, pa drugi dan, pa treći dan, pa peti dan, nikako Allah ne pada nasadžud. I zato pogledajte još jednom kažem, na znači, čovo je široka tema, ja ih od ukratko spominjem. Načini vjerovanje i dobra djela dola za jedno uz drugo. I zato opet koja dobra djela i kakva djela? Ona djela koja su došla u Kur'anu i Sunnetu Allahu wa Sallallahu alayhi wa sallam. Dače znači, kakva djela? Ona djela, ono što se traži od nas da činimo i što se traži od nas da klonimo, a što je došlo u Kur'anu i Sunnetu Allahu wa Sallallahu alayhi wa sallam. Trećan stvar, bil bilhappi. I ona grupa, ona skupina koja jedna drugoj preporučuju istinu. Znači, pogledajte od iz ovog izraza, watawasaw može se razumijeti vrijednost džamata i zajednice. Jer čovjek teško da sam može izdržati da bude na pravom putu. Zašto? Zato što je u potrebi za svojom bračom koja će ga savjetovati. Znači, isto da, tako, da kažem ko što čovjek u sportu ne može uspjeti, a da nema dobrog trenera, da nema dobre prijatelje koji ga postiču pa koji mu kazuju na grešku. Isto tako je čovjek musliman. Znači, tvoj brat u vjeri je tu da te opomeni. Da ti skrene pažnju na neku stvari. I zato, draga bračos, znači vidimo da je od osnove vjerovanja ehli sunnata i džamaata držanje zajednice. Koje je zajednice? Zajednice muslimana koja su, koja su na hajru. Pa makar njihov broj bio mali. U atawasobil haqbi koji jedni drugima budu preporučivali istinu. Koju istinu? Onu istinu, odnosno ono što je došlo u Kur'anu i sunnatu Allahu wa posanika sallalahu alaihi wa sallam. I zato Allahu wa posanika alaihi salatu wa salam, savjet učenog ashaba, kaže La tu sahib illa mu'minan. Ne se družiti, joj si sa vjernikom. Znači, govori o vrijednosti druženja, da imaš hajir dobro društvo. Ne moj se družiti, joj si sa vjernikom. Znači, sa čovjekom koji uvjeri. Zato što to on može samo podstaći na neki hajir. A onaj koji nije uvjeri, znači, može se pod Ode normalno ne kažem, znači čovjeka ponekad u potrebi da bude sa nekim, kako bi mu kazao neke stvari, da im govori, da se da govorimo islam. Međutim da kažemo u osnovi za prisne prijatelje uzima samo one koji su tvoja braća u vjeri. I četvrta stvar. Znači pogledajte, spomenuo sam šta je prva, pogledajte šta je zadnja. Watasau bis sabr i koji jedni drugima preporuču sabr. strpljenje. Znači ove četiri kategorije ljudi su ljudi koji će uspjeti. Ovo nije rekao ovo To vam ne kažem ja, ne kažem vam ova ili onaj. Ovo su reći uzvišeno da Allah tebara I zato ova posljednja stvar, a to je sabr, to je strpljenje. Nijedna od ovih pretodnih stvari, ni prva, ni druga, ni treća, ne možeš da je postigneš. Zapamtite ovo, dobro, Allah dao svako dobro. Ne možeš ni prvu, ni drugu, ni treću stvar da postigneš i da se nađi odnosno da ostane kod tebe osim sa ovom četvrtom, a to je sa saborom. A sabur, jezički jedno značenje sabura jeste gorkost. Jedno jezičko značenje sabura u arapskom jeziku jeste gorčina. Znači kada probaš moru medak, znači gorkost ukusa. Kad probaš nešto što je gorko, ono uf, gorko, to se u arapskom jeziku zove sabur. Međutim, terminološki sabur označava da se čovjek sustegne od Onda kad treba da izvrši ono što Allah naredio da izvrši, kad treba da se kloni onoga što Allah zabranio da se kloni i treće je da bude zadovoljan sa Allahom kaderom. O tome smo govorili prošli put to ne nećemo ponavljati. I zato kada povjeruješ, dođe ti neko i kaže što u to vjeruješ. Dođe ti neko i kaže što u to vjeruješ. Što će ti to? Ako nemaš sabora nešto izdržati na tome. Jer koliko je ljudi koji su krenuli ovim putem, A ovo opet vam spominje. Znači svaki neki početak je za zanimljivim ljudima. Isto na primjer počinješ nešto trenira, trenirati, zanimljivati. I ne svidi ono, treba da se oznojiš, da se umoriš i onda batališ. Međutim na početku se svidi zato što je nešto novo, zato što je promjena. Tako isto, znači ljudi kad upoznava isto vam im, novo im nešto. Međutim ako hoćeš da, stekne, da stigneš do cilja koji se zove džernat, treba da na tome izdržiš. Jer po sanih sallallahu alayhi wa sallam kaže da je jennet obavijen sačim sa potiškoča maht. A jehennem je obavijen sačim sa strastima. Do jehennem je lahko dođ, sam steđiš svoje strastima. A jennet je sačim? Nači znate na hadith kadhi Allah tibarik wa ta'la sori je jennet jehennem, pa kad je reka ko Jibreilo da pogleda. Kaže, niku neči čudza jenneta da neči uči unjega, a niku nečudza da jehennem da se neči unjega kront. Pa Allah jilšanu onaj. Učinio da da, da, da, da da džernem bude obuhvaćen strastima, a džernem je po teškoćama. I zato kada povjeruješ, ljudice počnu ismijavati. Kad počneš činti ovo drugo, kad počneš činti dobra djela, ići u džamiju, ostavljaš haram, ljudice onda pogotovo smiju. Kada počneš ljude savjetovati, onda se baš pogotovo smiju. Znači sve ide da rađe. Kada počneš govoriti, kako vjeruje sudni dan, kažeš ti budala. Počneš obavljati, još veća budala. Počneš drugima goreć, hajte i klanje, onda se najveća u svemu tome budala. Ako nemaš ovog sabora, ne možeš da izdržiš na tom pravom buru. I zato, draga braćo, posanje kaleh i salatu, sad nam je spomenuo vremena iskušenja, a to između ostalog i vremena. Je posanje kaleh i salatu sad kaže da će doći vrijeme, da će doći dani kada je da se čovjek drži vjere kao da drži želavicu na dlanu. A e, to je ovo vrijeme. Znači danas da se drži držiš vj Poteškoćat je isto kao da, se drži, kao da drži žaravicu na glanu. Zato ovi mi trebamo biti svjesni mjesta i vremena u kojem živimo. Prvo i prvo u vremenu gdje je glavna stvar koja se napada islam i muslimani. Muslimani negdje ratuju, ubiju 5 ili 10 ljudi, muslimani teroristi ovako ili? Ovi šalju vojske na civile, gađaju, ubijaju civile u Iraku, Afganistanu, Ovono, Znači oni su šta? Oni su sa mirovnom misijom ušli u, u Irak i Afganistan. I zato malo prije sam spomenuo, gledam, Amerika isplaćuje 85 milijardi dolara svojim vojnicima zato što su bili izloženi hemijskom oružju. Znači zato kad su gađali civili hemijskom oružju i ovi se malo namirisali toga. I 85 milijardi dolara odštete na to. A govore o miru, ovo me ili ono mi. Znači vrijeme kada islam taj koji je glavna mjeta, svi snaga i svi sila nevjesla i kufra. S druge strane, živimo, nažalost, da kažemo u sredinu mjestu, gdje su ljudi desetljećima bili odgajani na ideji komunizma. Pa oni koji namjerno nisu tijeli da budu, da uđu u to, malo je prvo i prvo bilo oni koji su se oduprli tome pa ostali na din islamu. A oni koji su ušli, ušli, a oni koji nisu ušli, koji su govorili mi nismo u partiji, njih obuhvatio taj dimu. I hiladu i hiljadu će škodnji je škodni naći šubhe. Naći ko nije bio partizan, ko nije bio u partizanima, ili parti, ne da da se govori na Tito, ne da da se govori na ovo i kaže pušta je kaže Tito da se klanja, pušta je Tito da bude džamija, pušta je Tito da bude pokrivena žena. Naći ideja komunizma je ideja kufra. Komunizam je pravac nevjersa isto kao kršćanstvo i judaizam. I nu se da se kaže na to, na tom odgaja. I zato kako ta generacija, da kažemo, ili veliki broj tog generacije, može jednostavno normalno da dočekava kad neko počne klanjam da mu kaže hadjmašla klanjati. Znači nije normalno da mu kaže hadjmašla, normalno da mu se suprastavili. Mađutim mi ako znamo, u kojem opet vam kažem mjesto i vremeno živimo, kako da se pripremimo, da se nosimo sa tim, a to je kaže da se pripremimo, da se naoružavamo saborom. Da se naoružavamo srpljenjem i da znamo da moramo izdržati ovom putu. Znači mora da znaš, ili da izdrž na Pa biraj. Ako misliš da možeš bez namaza, odiđi u pekaru i vidi ono tam, ono, džubacu je lijepo. Ako možeš u ono da užiš saki dan, sad, fenomen, da budeš i da izađeš, onda ne može Ako ne možeš, onda moraš da klanjaš. Jer ima razumiju to, braću? Našto je tako. Nema, nema tu, znači, opcija. Ako možeš u džehennem, a ovaj dionališka vatrebola, ništa odnosno na džehennemsku vatru. I to ako možeš da sad, tamo sad, Da Allah tvarko tala sačuva, non stop u djehannemu, non stop u vatri. Ako može čovjek da izdrži da bude u vatri, onda ne kradi šta hoće. Međutim, ako ne možeš, onda moraš tražiti zaštitu te vatri. I zato sam vam govorio da takva bogobojaznost koja se prednose ovdje kod nas, takva što dolazi na dosta mjesta u Koranu u arapskom mjesku znači zaštita, da se zaštitiš. Da se zaštitiš čega? Da se zaštitiš djehannema. Da se zaštitiš Allahom i djehannam I zato opet vam kažem, ako ne misliš ustrajavati, ako misliš da možeš biti u, u, od, od iz do nekoga pekara, ako si na teki i kod noga dole, ona, onog Turčina ili tamo, ako možeš biti u ono, onoj peći, izdržati svaki dan nekoliko sahata, onda rađeš da hoćeš, ako ne možeš, a ne možeš. Nas mora držati ove vjere. Tako ga vraćujem, ovo je Allahova vjera. Znači ovo nije, nije reko čovjek, ovo, ovo nije rekao ni poslanik. واني يزيدي ستو باسانيك ويراد الله غسداره небеساي زملي دي ادبرو مجهوديما باسانيك محمد صلى الله عليه وسلم الله, الله و عن الهوى ان محمد صلى الله عليه وسلم نقتو اوبياوا كيا موسوبياويه انا I sve što kaže u posanikarih se nam to je objava od Allaha. I zato, draga brać, ovo je Allaha vjera. Jednu stvar koju želim da napominem kada je u pitanju ovoj saboru, u stvari nekoliko napomena, a to je da je u istinu čudno. Kako, odnosno da kažem, da li nam vjera može dosaditi? Da nam vjera može dojati? da Znači, mogu razumjeti, na primjer, da neko čita... Da kažem knjiženost i dosadi mu više da čita. Mogu razumjeti da neko igra loptije, pa mu dosadi da igra loptije. Da neko treni na ovo pa mu dosadi to, to je normalno. Međutim, može li ti Allahuma vjera do sadbola? Da čovjek se zastivi vjeroj, i kaže, slušaj, klanjuo sam, učio sam, međutim, stvarno više je sad, ono, isfuralo meni. Kako to bola može nešto isfuraći što je vjera? Kako to može isfurat nešto što je vezano za uspijeh ili propaz čovjeka? Nešto. Kako možeš početi da učiš Kur'an, a onda to ostaviti? Kako možeš početi da učiš o vjeru, pa onda to ostaviti? Ako znaš da je to Allahova, zadovoljstvo da je to Allahova vjera. I zato, draga, braću, šta je nama? Pa, pa, pa ostavljamo. Šta nama? Pa nam vjera je dosadna. Pa se zastimo vjere. Isto kod je to nešto što, ono eto, hobiti, čeiviti, hoćeš da radiš. Klanio se namaz u džemati, sad se više ne klanja. Radio si ovo, više je te ispuralo. Dobro, razmi se o tome, Allaho i rabavi. Znači, može li vjera da dosadi čovjeka? A ponekad nam naša djela govore kao da nam je, da Allah te barek vatala, a sad toga, kao da nam je vjera dosadila. Kao da nam je vjera ispurala. To je Allahova vjera. Kladio se namaz u džematu, zašto? Zato što pre, je znao kolika je nagrada i sada se ostavi. Šta je? Umanjala se nagrada? Čuvio si svoj jezik od harama, sad ga više ne čuva. zašto? Jel to da ajit ili hadis, se drogira, prethodno da je zabranjen gibe, Džennamska avatra osta ostaje džennamska avatra. Džennet ostaje džennet. I kog žudi za džennetom svog gospodara, ona nastavlja sa svojim djelima. Drugan stvar hoću da kažem, da napomenim. Ovo je možda najbitnija stvar koju žele da napomenim večeras. A to je da Allahova vjera, kada se prihvata, ona se prihvata. I ne pravi se razlika između ovoga i ovoga u vjeri. Došla je podjela kod islamske učenjaka, u smislu na akidu, vjerovanje, na ahlak, lijepo ponašanje, na fik, na propise, u smislu da bi lakše to učili i naučili. Međutim, ne može dođe čovjek i reći bitno je akida, a zapostavljam ahlak. Nije bitno kakav mi je ahlak ili šta da radim. Ko ima ljudi kojima je došao ko ima je prišao šeitan i koji vazda nešto samo akida, akida, akida, akida. U smislu, Kad mu dođeš kažeš pa dobro to što radiš harame, kaže bitno je da je akida ispravna. Значи znači, došao im je šejtan s ovom izreklo. I vidiš čovjek on ne lijeve sve za znači nalicimo se na malo opšte. Govori ova je vak, je ovaj, čafer, ova nije čafer, ova kako, kako, kaže volejbola, pogled. Kaže bitna je, bitna je akida. Draga braćo. Akida je akida. I to je nešto što je najbitnije kod vjerovanja, znači akida je vjerovanja. Mađutim, može li čovjek prenijeti na drugo islamsko vjerovanje? Prenijeti na drugog vjeru, osim sa lijepim hlakom i lijepim moralom. Ne može, draga broću, nikako da prenese. Možeš li prenijeti nekom drugom, bilo da se radi tvojim roditeljima, ili komšijama, ili ljudima, oko sebe, osim na lijep način, sa lijepim moralom, ne možeš nikako. I zato samo ovu stvar zapamtim, da tu ispravnu akidu, ovu lijepu vjeru, ne možeš prenijeti osim sa lijepim moralom i lijepim ahlakom. I zato sam vam rekao po 100 puta i 100 puta vam ponavljam. Kao što čovjek koji prenese vjeru nekome i taj neko prihvati vjeru od njega njegovim sebebom, njegovim povodom, ima nagradu. Ima nagradu tog čovjeka sve što on bude je činio. Tako isto Allahami. Ako neki se čovjek udalji od islama radi tebe, ti imaš kaznu svega toga. Znači, može čovjek, kao što može da prihvati čovjek kjer u tvojim povodom, može isto tako da je odbije, da se udalje odvjeruje. Znači, ne može biti musliman, a vazda nekakav terc, vazda tabiasus, vazda namrgođen, svak ti živi smeta, ađe znači, god podijaš, niko, niko ti živi ne valja. Znači, draga braću, moramo se mijenjati. Musliman, subhanallah, ako ide putem islama, on mora da uvijek bude nasmijan. Da kažemo ono čini slučajeva. Znači, ti znaš da si na putu koji vodi do džanada Zašto ta podjela među muslimanima? Subhanallah, ima nas isto kao da volimo da među muslimanima ima razdora i fitne. Kao da volimo to? Kao da jedva čekaš da neko izađe iz Allahove vjere. I kažeš, vidiš kakav je, sam trebao ja, ja sam trebao da, da on, da nikad nije bio. A čima nas takvi Allah djelšanova sačuva? Allahovi ljudi, Allahovi vjera je lahka. Allahovi vjera za svakoga. Ti si dojučer bio bola, da ne kažem nam kakav, dojučer smo bili bola kovećina ovog svijeta. Da ne spominjemo što smo možemo sašta raditi. Allah nen se smilo, Allahu ma milost. Ja na nas da kažemo pala, pa smo sada ovdje slušamo Kur'an. Ako ne budemo svesni toga, Allah će oduzeti tu blago dat od nas. Neka se možda subotom bio ovdje ili onda, a sad slušaš Kur'an, slušaš predavanje. Ako ne budiješ znao cijent to blagodar, Allah će to oduzeti, a to te neće pa uopće zašto za birti. I zato on kaže, znači moramo cijent Allahu blagodar i ne da se ne smijemo se oholiti. Ne smiješ se oholiti. Znači čovjek musliman mora da bude ponizan. I zato Allah mi roboj. Znači, grubost. Na mrgođenost. To nema veze sa istinom ili neistinom. Znači, svaku stvar koju kažeš. Možeš leć lijepo i možeš leć ružo. Svaku stvar. Međutim, od se ka... traži, vira traži da uradiš to lijepo. I zato sam spomnio hadis, u veliki hadis, veliki hadis. A disk od Shusa, koji mama Muslima da isher radi Allah ta'ala Da je grupa židova ušla u kuću Allaha, poslaniku sallallahu alejhi ve sellem. Ušao u kuću Allaha i rekao poslaniku šta? Assalamu alejkum. Načini neka neka ta smrt. sam znači smrt, selam znači mir. On su to govorili Brzo, ono da neče kono hakali raj da kažem. Ono, ono fidjam opsu on oni su kontu da smopsu on meni on meni maši. E tako su govorili, moraš učiti. Oni su govorili assalamu. Načini neka ne smrt. Мы с ней идти до чovi chut sala. Pak kad eto isha radiyallahu ta'ala unha chutla. Ula zhe pastu kuch po stanik alehi sallatu wassalam, kazhu to ito. A Židovima ili a Putja Put za iši zato što sami ljud bila nezabludna dalaleta. On je svakako žena, Židovi, imali mržnju pravima posle reka. Ne, silata, Nije nam zbitno bila kako su oni tamo, vidno nam je kako smo mi. Jer mi ne smijemo grešiti Allahove vjeru. Mi, muslimani, znači to je, taj način obhođenja prema ljudma to je vjera. Znači zna se kako smiješ i s to kako smiješ klanjat. Kako klanjaš, klanjaš tako, ne smiješ pričati namaz. Tako i s to obhođenje prema ljudma ima svoje pravila поди пасане ку канзо сугери сва الله на ди Алла тана па кажи аиша ин Аллах рафик ви يحب ар рифк кажи аиша Аллах я благ иволи благост Аллах я благ иволи благост точ не се каже а на краси значи и каже доволно е било да кажеш ва алейкум ас ва алейкум доволно е било да кажеш така и на I onda kaže, kada kažeš blago, to će prije ući u srce čoveka, onda no kad kažeš grubo. I malo čovjeka da voli grubost. I malo čovjeka da voli da drugi budu grub prema njemu, da, da, da su namrgođeni prema njemu. Da su. Malo, to pametan upametan čovjek. Njemu. Ako neko to voli, znači ima manjka u pameti, u razumu. Vsaki čovjek, bio muslima, ne bio muslima, voli da se blago prema njemu obhodi postupan. I zato Allahove ljudi, ovo je Allahove vjera. Da se tako postupaš prema njemu. Isto kao što na primjer hoćeš nekome dodati nešto neki poklona, primjer da daš da čovjeku banan ili jabuku. Jakom dođeš fino, kažeš namala čerić Allah te nagradi, uzeti pokloni. Možete da pogodite šta ti. Ko što pita, evo, evo ti. Evo ti. Ono ono Pojačaj, ne čini šta će mi da mi ne znaš šta da dau, mi tako da ne treba. Ješte. Isto kad dođe čovjek na primjer, ako dođe još neka evo ti stomaraka, a on obaš. Osim ako Ne treba, šta šta ćemo tamo Znači uzmi, uzmi sva maraka čovjeku koji je ono da kažem, ne svakom, ne sad njucu, nego ono koji je da kaže normalno, znači koji je drži malo do sebe. Uzmi reći, razmiš, evo, evo sta marak je ono baci, jav ti, uzmi, ono jado jedan. Šta su ti reći, ono je kome će te pare, što ne treba tako, ne znam koliko daješ kad mi tako daješ. Ako čovjek drži do sebe, pa kako je tek onda, draga braću, kako tek onda čovjek mora oti računa kada prenosi Allahov vjeru? zato ljudi opet ponavlja, ovo je Allahov vjera. Znači, ne možem, nije, nije to nešto što je naše. Da ti sad nije to, nije to neka organizacija, ti možeš primiti tu u, u to koga hoćeš, hoćeš istirati. Znači, to je Allahuma vjera. I zato Allahuma dao svakog dobro, moramo voditi računa o tome. A opet, nije ovaj sad ne dolazi osim saborom, osim sa izdržljivosti, osim sa upornosti. A to ja ako znaš. zato opet kažem. Znači, kako, kako čovjek može razmišljati o tome da dođe u stadiju, da daje život svoj za Allahuma vjeru? A ne može da od svojeg života nešto da nauči Allahove vjeru. Znači, ko misli, ko misli, ko misli, da, da će nekada doći, sanja o tome, da će možda nekada doći vremen ili period kad će dat život za Allahove vjeru. A sada ne može da otvoji vremena za Allahove vjeru, da nauči Allahove vjeru. Ta raži za mog sebe. Tomu su, to, tom su došli šetani Furalga. Ono, znaš, možda čovje puno filmova gledao i kaže, ja ću nekad ratnih biti. Ja se nekad boriti, ono, znaš, zaista muslimanih. Avam vama razumiješ, hajde ovo, ne mogu, znači toga su šeitana furali, ili su ga šeitana furali ili je puno filmova gledao, znači nema trećevi da bude. I zato, ako misliš da ćeš to nekad moći, a moraš sada da odvojiš vremena da učiš Allahove vjeru, ljudi učimo Allahove vjeru, kako može to dosaditi? Kako možeš dosaditi? Kako može dosaditi da naučiš Kur'an da ga učiš na našu na Kako možeš dosaditi da učiš hadisa poslanika sallallahu ane usv. Može li to i kako Allah, ne Allahom da u svak I zato, molim Allah, da ne podari zdržljivost, da ne podari srpljenje. I zato, Allah vam dao svakove dobri, znači dobite znači, ono što sam s puta govorio, znači moramo dobiti jedne za druge. Znači moramo dobiti jedne za druge. Znači, u čovjek se mu ovaj život je kratak. I nije uslov znači, za umiranje niti starost, niti bolest. Nije uslov za umiranje niti starost, niti bolest. Znači, špana, mi odde sada ne znamo, mi odde sada ne znamo kada je kome došo koliko je kom je ostalo na fakir fosani carei sratu stancaje rantamuta nefsu hatta testakmila rizqaha tu shaneti omneti doko neputponi svoi rizq svoi nafaka esfanau vie pakosi kad vidis pesinegiu sioli kad neko pie kafu pleda izami sresfan an koko konkuriosko me ostavuta a ka nikalizash i valno e nikad ako rezmi shlash ako ako to praktikujes tar vam govorim sad izenimis kusta Umro tai tai Subhana sećam se onda kad se razmišlio, rečeo što sam u bilu možda još pet fafa. Jer nepostalo možda bilo još toga i toliko. Ne znaš. Ne znaš Subhana koliko ostalo još. I zato čovjek je uvijek u pripremi. Znači, zamisli da, da da znaš da neko tvoj umre, da će možda umrijeti za pet dana. A da umre na primjer ono ne interesuje Javier, okreneo glavu da koliko mi bi se bola satro, da on pojase ništa ovaj lako, Tako Zato kako se ponaša zato što nikad ne znaš kada će te تاكو سيبونا اشاي برم السبية نكا نزعش كده جو شميه ولم الله تبارك و تعالى دانس اسمي الله دعو برستي دعو تيناش السرطة تبريبها تاكوراني سنة الله و بسنة صلى الله عليه وسلم اقرأ اخينا ورتل القرآن اصبح بصوتك اسمع لك وأنا اقرأ كلام الله لا وينفوسنها لنحس في اعماقنا اعماقنا الايمانها بوعدين كان